dio Més de 40 anys amb tú Boa tarde, señoras e señores, aquí desde Radio Sonbo, desde 89.4 FM. Se xan vostedes benvidos a este programa que vamos a realizar durante 2 horas en lingua galega. me tamén dicirlles que este vai ser o último programa desta tempada. De, vol, voltaremos despois na temporada 2001-2022. Perdón, dixi 2001, 20. 2021-2022. E entón, pois... Sí, xa, eu xa iba para trás, eh? <risa> Deña, imos a lá. Bueno, pois... Nada, quero darles estes enderezos que temos por aquí, que é galegosnovais.blogspot.com Que é seu blog. Pero despues tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E vamos, como non, durante dúas horinhas estaremos, pois, debullando cousas, e, e, pensa, pensamos... E queremos que así sexa Que vai ser un programa Pois distinguido E importante Como se suele decir E así que Fernando é eh, Primeiro, pois claro, presentar o equipo Alá nos estudios centrais Temos a Fernando, moi boas tarde Fernando E aí nos estudios virtuais Pois temos a Xulio Couchil Moi boas tarde Xulio moi boa tarde Armando, queridos ointes benvidos a este programa Galegos Novais un día máis e este que fala, que nos dá a lata de cada en cando pois de cada hora en vez pois Armando Fernández así que un, Fernando dálle o play así un pouquinho de música para ir aduviando isto Veño por aquí, Non venyo por fa ser más. Veño por mi advertir con gente do me xente do meu igual bueno, baixamos un pouquinho a música e vamos co primeiro convidado vámonos a esa cidade que, que eu lle quero tanto como é a cidade de Lugo tamén é coñecida como a cidade Do, da muralla a, a cidade da Virgen dos Ollos Grandes e, tín, e moitas outras cousas máis moi románica e todo isto eh? <risas> pois vamos a falar con un grande cociñeiro que é nada máis e nada menos que do restaurante Manuel Manuel que faz unha cociña galega pero sin deixar de tamén de recibir un pouco o que é de exterior de Galicia e de Galicia sobre todo donde se cociña moi ben e vamos falar, pois, o co seu cociñero como é Alfonso Alfonso, moi boas tardes moi boas tardes, é un, é un enorme placer falar con todos vos, sobre todo contigo Armando, Vai. pero olvidáchete dunha cociña aí de lugo que Dime. se toman unha erboas tapas, ah, ah, que bueno, somos bueno. aficionados aos viños e erboas tapas. Boa tarde, sí. <ríe> boa tarde, Afonso. Moi das gracias por atender a nosa chamada. Eh, un placer. Bueno, pois... Para non é un placer un e unha honra ter igualmente. precisamente na nosa humilde misión pois, o, o máximo representante da cociña, é eh, dicir, o chef da cociña, do Manuel Manuel. É o ese restaurante que está na rúa Montefaro, número 29, La... non? Correto, sí. correcto correcto sí, sí. e eh, eh, eh, para todos os sovintes e seguidores que quin pois pues, que saiban que mm, no verán non, fe, non pecha no, no, no temos eh, bueno eu collerei vacacións eso sí que as merezco pero polo demais eh, nós no estemos abertos eh, toda toda todo o ano, <risa> todo cerramos, ano. Cerramos, Efe... cerramos aos miércoles cerramos aos miércoles pero despois temos aberto todo o ano Sí, sí, sí, sí, sí. Os mércores, porque é descanso semanal, diga. Exactamente, é o descanso do personal, máis se despois colle cada día o seu pola semana, pero despois temos aberto sempre. Sí, sí. Bueno, sí. E, e, xa que, que e... mencionaches as, as tapas, Manuel Manuel, sí. Manuel tamén ten tapas, non? Sí, hombre, temos, temos, hombre. claro. É que, é que Lugo, Lugo non podes deixar de dar tapas. Sabes que as tapas en Lugo son son, gra, son gratis. Sí, sí. Aquí, o sea, o os viños e as tapas vas cenado sabes que sabemos que as noites vamos cenados para casa coas tapas o que se sí, claro. eso. Un, vi, un, un viñito un, un viñito da, da Rebeira Sacra ou, ou de cualquier outra zona denominación de, de, sí. de, de Galicia ou unha cañita si, si, si, eu que presta hora pero vamos, sobre todo a xente de aquí é moito de viño, te salía a tomar os nosos viños Dice, vamos ao mis viños claro, xa venen por tiños para casa xa xa venen cenados todo. Aparte, e todo a parte todo aí en Lugo que as tapas non son non é unha roda xiña de papo como esto no, dicho no no, no, no, no, no, é que... completo, eh? Exactamente, completo. A mellor, pois, se eh, tomas un viño e danche tres ou catro tapas, e aparte sí, danche unha tapa, un pincho, pero aparte de dos danche uns pinchos, pois, isto é unha tapa quente, isto é unha tapa, bueno, sí. pois danche tal, non? Aunque, sí. bueno, aínda estamos moi escuetos co tema de co tema do Covid, que foi unha desgracia para sí. todo esto Claro. Eh, claro, claro. sobre todo a hostelería, tú sabes ben aí eh, que, que que que bueno, que levamos un batacazo impresionante, tanto a nivel sí económico como como bueno, como todo, como todo isto, como pasaastre a nivel general, Bueno, pero a... con restriccións que existen e con todo con todo con eso vos seguides adiante, entonces ofrecedes precisamente aínda que o millor, ah, pues, a mellor pois a está reducido a a cantidade de xente que pode entrar no no si, sí. no restaurante, bueno, nos, pero nos tivemos un aforo para poder participar, non? Sí, sí, sí, nos, nos tuvemos un aforo, vamos, tuvemos que respetar todos os aforos que hubo lógicamente, pero mm -hmm. todos os aforos sempre, nos, unha vez que abrimos, foi sempre, vamos, espectacular, abrimos con con ganas e a xente, pois, pues, estaba deseando vir a comer, Mira, pues a comer unas boas carnes, un buen marisco, y sí, sí. eh, eh, bueno, nos funcionamos muy bien. Es decir, estábamos ah. sorprendidos, eh. sinceramente. Ya, ya, ya desde ya el primer confinamiento si no, estábamos no, sorprendidos. Si. Sí. Alfonso, era desboz, no no, no, no, no tenía esa demanda. Por cierto, quería preguntar, eh, esos menús especiais que tenía, que me parece que eran cuatro, ¿no? con, con sí. un mínimo de, de oito personas, porque pues, había que reservar también, continúa de los tentos, ¿no? Sí, sí, seguimos tendo claro, claro que seguimos tendo eso, cheira de menús, pero bueno, después o menús nos podemos ir o cliente se chama, pues pa 4, pa 6 ou pa 8, porque sea, non? Eh, sí, sí. confinamos, no. a, é eh, eh, decir, nós facemos un menús que faga falta, decir, somos uh -huh. eso, como temos de todo, temos bom, mira, hoje un día normal, que un xoves Pues mira, tenemos mero, tenemos lubina tenemos rape, tenemos besugo, tenemos amartano, sí. tenemos raya, e marisco, bueno, o que quieras, tenemos zantullo, percebes, tigalas, es decir, no somos Caray. un restaurante aquí, que ya quedan pocos, ¿eh? E e que, perdona, te, que te vamos a, a ver, marisco, Manuel, cada vez es que falamos con él, o que falásemos contigo, no sé, acordame, dar veces que te, siempre nos... Falaste puñas, siempre o, conmigo, sí. Siempre nos puñas a boca mm, mm, sí. para poder sí, eh. gustar de... <ríe> de gustar qualquer tipo de menú acórdome, por lo menos eh, lembrame daqueles 4 menús que me facías de referencia polo feito de que por 30, de, entre 30 e 50 euros podías uh -huh. elegir un deles ¿no? claro, claro Aí aí varía hecho sí, que sí. o que queiramos íramos claro, lógicamente desos sí, 30. Sí, sí. A, claro, sí. depende, pois pues, se queres un menú con algo de marisco en diante, despois un sí, bon sí. pescado, ben o forno, ven a plancha, ben, bueno, claro. pois pues, eh, sabes, aí dependendo do do do coste, do consumo que vayamos a, a facer, claro, uh -huh. lógicamente, pues, bueno. Bueno, El, e outra pregunta que, que é obrigada a facer o restaurante, Manuel Monel, aparte de, de outros postres ou su, sobremesas, eses sobremesas que facedes son sempre m, sobremesas m, de, de propia creación, non? Porque, sí, sí. unha un, un, vez comentar pues, un soufflé <ríe> ou roncaraibinho, me parece que... Hombre, parece. hombre <ríe> <ríe> digo eu, digo eu, temos aquí unha muller que se dedica... Eu a... non me podo dedicar a todo, lógicamente, non? Entón, eh, temos aquí unha muller xa exclusiva pa, pa postres que é unha preciosidade de muller, aparte que, que, que, bueno, faen uns postres maravillosos eh, o que temos alaboraos así ao día todo, eh, pero todo artesanal, sí todo daqui da casa sí, Pois pues, sí, eso, sí. eso era o porque... que eu resaltar Ora, de Manuel Manuel Ora, e o que hai que comer é a merluza galega eh, porque vos sabe, bueno. pero vamos <risa> Que... Sí, home, eso, a que ao me a meruza galega té sabes que é un icono e como é un icono ten que tela sempre Iso xa no, no? partexe xente da fora pois pues, bueno pues eh, amente si sí, a meduza galeguiña hai que tela a ella mista que é xente o que te pide pero bueno Se sí. é xente da fora e xente da fora. Armando armando como é medio cliente ou xa foi varias en, en ocasión aí se sí. pongan en, en valor precisamente a mercusa pero me parece que hai que probar moitos pratos máis que... Sí, hombre, bueno, sí, hombre, que sí. Cosa, cosa que tú cosa que tu no miñas por aquí, non? Aínda non viñen, aínda non viñen. Pois, pues que pues te eres Xulio, a parte penso que eres Xulio, non? Alfonso sigo de becendo por por a A, a verdade é que non, non non teño tempo. A ver, pues... cando quería Empezó no o, empezó o sea, a, a salir la cosa un poco rara. y ahora eh, eh, en el 2020 pues ya no estaba prohibido. O sea, sí, bueno, fue claro. fue esto, claro, sí, sí, lógicamente. Pero yo pues pienso que... no, no vaya a ser difícil que me que vos sin, sin que me presente ahí para como, <risa> como mínimo para saludaros. Bueno, pues, hombre, hombre, sería un placer que pases por aquí a saludar, Eso, lógicamente que te quedes a comer. Nada, pues bueno. le Porque... <risas> Eso, mine, ver, a ver, a ver de verdade que para nós é un placer yon unha honra enorme, Alfonso. Por, por favor, é aquí. un placer que xa xalavamos casi, penso que dous anos sin falar, non? Exactamente, non. Sí, exactamente. Pois <risas> pues mira, para é placer, hombre. feito de que, bueno, pois pues, eh, é que o restaurante Manuel Monel é un estandarte dentro da, da, da cidade sí, de Lugo, porque... levamos, levamos moitos anos aquí. Eu creo tantos anos, 5 Cantos anos, bueno. anos levades aí? Eh, moitos, aquí levan Manuel, Manuel levan 30 Casi 40 anos des, Casi 40 anos Eu levo des. eu concretamente levo 25 anos Carai É sí. un, bueno, un restaurante que recomendado Gurú 2020. 2020 Sí, sí Restaurante sí. Gurú 2020 sí. sí Carai, o sea que A pesar da pandemia, a pesar de restricios O gurú dixo Manuel, sí. Manuel, eh, é importantísimo Sí, sí. Somos, somos, de feito, que se comentaba antes ao principio, que van quedando xa pouquinhos restaurantes así de, de pescado, masquería, quedan, quedamos tres en lugo, eh? os demais é todo xa en plan, bueno, bueno, en fin, sí. pero así dos veteranos quedamos tres. Cres, sabes tres, dos, sabes que no, sí, que me que no. moito en valor o, o vosso voso restaurante Jobon, pero sí. servicio, un, un guía que tendes aí, un guía especial, ah, sí. un guía eh, un, un tal guido que, que di ah. na, que guía, algo, guía turístico, guía sí. de, de, de día oficial de Lugo. Sí, ¿Sí? he dicho como sí. ma, Manuel Manuel hai que ir a visitalo, necesese para para un no. pincho e un viño Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. A falar un pouquiño aquí, pois é unha charla tal e cual e xa vai un máis contento de, vamos. Sí, sí, Pero sobre todo si sí, ame tomar un viñiño, eso que menos, que menos. Ademais, hai que seguir levando ese estandarte de precomer Lugo. Ah, non no? cabe duda. Non cabe duda que veñan que veñan estos chavales de atrás, estos, estos novos pues, cociñiros que veñan empuxando, porque eh... tamén, sinceramente xa me quedan 4 anos e teño moitas ganas de jubilarme, xa. <risa> pues, muiitas ganas, moitas no, ganas. Esta esta no profesión, non entrego no en nada lo, que é no... unha profesión bonita, é unha profesión, pero, pero queima muitísimo, sinceramente. Que sí, se sí, queima, queima sí, como casi todas a verdade é que queima, bueno, en todas as bueno, persoas ao chegar a unha idade determinada, lógicamente precisan sí, un, sí. un mínimo de relax, non? Sí, sí, sí, digo, sí. de verdade de porque eu, tanto armando como eu xa estamos neste club Será un club, é hecho un club Bastante aceptable O sea, será sí, ben recibido, seguro ¿eh? Sí, pero, pero volvemos a eso É es dicir, os anos vante xa Machacando, eh, bueno sí. En fin, é eh, eso, non Eu xa teño ya, moitas pues, ganas claro. de, de, de dedicarme, de jubilarme, de dedicarme a tomar catro viñeiros, a disfrutar de catro días coños que den. Eh, eh unha excursión de, de cada hora en vez, eh, ya está. Está <ríe> <Tambén>, bem, <ríe> Alfonso, bueno, un preguntiño, eh, eh, eh, aparte de, de, de grande mestre, de seguro que teras alumnos que que te veñen a a, a a aprender do tua sí, pues, faena, acaban, no? acabanme de marchar agora mesmo, terminaron horas fai un terminou fai unha semana e outro terminou por fai quince días aproximadamente. Uh -huh. Si rapaces que venen da escuela veñen a terminar aquí o curso, eh, si, si, sí. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí. Tenho aquí chavales e sempre... Que... Eh, e que tal? Que opinión tens desa nova fornada? Desa eh, son... nova fornada, vou xe dicir moi brevemente. O que ven con ganas, notas, sí. o que ven ah. con ganas de aprender, o que ven con ganas de de dicir, de eu quero ser cociñeiro, notase. Despois esa sí. outra parte que veñen pensando pois eh, en, en facer unhas solicitudes pois para ser funcionarios, pois ben pa po serga ou ben pa pa pa sí, para sí, sí. pa, eh, pa colegios, sabes, xa non pensan dicir de no eu quero ser cociñeiro, non. Eu no. a ver se si, si voto unha solicitude pois eh sí, a ver a se acabo pois, en funcionario, pa eh... funcionario. Eh? Eh, sí, sí, pero sí. que quere ser cociñeiro, notaseillo que ven con ganas de aprender, sí, que sí, che moi un, sí, unha libreta, e vai che facendo sí. apuntes e aquilo, ah, e tú, e tú pois pues, si sí, gústese eh quisirche enseñarlles, sabes? Porque sí, son sí, estos sí. chavales que eso, venen ahora. eso é es un que satisfaz a, a a un profesional como a ti, non? Un gozo ver como, como hai un rapazín que do claro. que dicir isto que lle que el cose... que veñen con ganas, que se ve que quere ser cociñeiro de verdad. Despois voltamos, sí, ¿eh? temos os outros que non, que esos veñenche pois pues para sacar o título e claro. que bueno, ora vou presentar pois un colegio, pa O hospital, o paquelo Onde me veña Exactamente <ríe> non, non... Pero ahora, os que veñan con ganas notas Eu tiña aquí un rapaz eh, Que quedaba gusto con él Unhas ganas de traballar, unhas ganas de aprender sí. de, de, de... Eh, Sabes Ahora vou outro sí. no, outro como te despistaros Un poquinho xecha está presentado encima da mesa Xa que Levantate de ahí nada. que eso non é para sentarse <ríe> Entende? Sí, sí, claro. es, es... Mira, eh, Alfonso Eso pasa en case todo Eh, sobre todo en eh, esta xeneración que ven vindo Porque claro, sí, que sale... sí. os que salimos fora Tanto Xulio como eu E eu que tuve na hostelería todo o tempo sí. eu, eu, eu dixiña un unha vez Mira, que eu conozco os coxos desentados sí. Sí, défer, E défer. entonces sabía quem queria ser Eh, cociñeiro, quen queria ser un bon camarero, quem... eh, eh, ese, xoves, xoves, xoves. Si, sí, xa se vei, eh, sí. nos andares. Si, si, si, eso, eso yo, xa se vei. E eu tuve varios, eh, varios sí. que querían traballar e tal, pero desos de varios había, había dous ou tres que lhes gustaba, e sí. ainda hoxe siguen co da hostelería. sí sí sí, sí, sí Ajá, ajá. Well, sí, sí, sí. Pois pues eso é es unha satisfacción Comprobar que que hai Non sei Que, mm. eh, no sé, que, que, que está sementando para poder ter Outros o sea, no sei, como Continuadores ahora, do teu trabalho A parte que teso, estes dos chavales e Non lle podes, podes berrar Non lle podes, sabes, porque mm. te dicen bueno, por no. bueno, pero vai te queda un problema teu Pero bueno, tes que ser correctamente, non era como antes Cando eu empecéi na cociña Que empecéi a ir a polo Polo por e tres No 73 empecé a traballar. Bueno, Entendes? entonces aquí no. era outra historia. Aquelo xa anda que te... Sabes? But, sí, e, sí, señor. É parte que traballei traballe con, con familiares, que ainda é moito peor. Con sí. coxineros, tíos meus, da familia. É, é, é, é, que xe vou a dicir? Que xe vou a dicir? Eh? Aí aprendías porque tiñas que aprender. A, a, a, a, claro, a, meche, claro. vamos. <ríe> que non podías andar con tonterías. Non, non, non, non, no, Por sí, no. sí, sí. d'agora, por d'agora. Pero, maia, que que, en fin, eh, eh, eh, hai xente nova que despois algúis eh, como un, dos, que estuvo comigo, sigue, dice, pero eu quero facer, eh, quero facer porque el trabalha nun restaurante, é eh, un restaurante galego, e dice, sí. eu quero facer o de Galicia, dice, pero sin, eh, dice, poñer tamén algo de fora, pero non solamente claro. quedarme con de Galicia, tiño que poñer no, eh, poñe Galicia... comida italiana ou... Ou teñes que poner unha sí, sí, no, casa bueno, que ter unha unha mínima cociña amplia, non? Un cocinheiro de pouquiño de todo. Non fai falta que seas un fenómeno eh. fenómenos ahora, como fenómenos agora, como dicto, outros fenómenos están na televisión. Pero, exactamente eh. eh, no, no. <risa> razón, de verdade. Sí, ten a ver, eh, sí, están aí moito Pero no, ter unha cociña amplia un pouquiño, amplia un pouquiño aberta por dentro eh, un pouquiño pues de todo. Sí, Muy moi ben. ben. Al, unha pregunta a, a nivel sen profesional, eh, ti sí. seguro que disfrutas co co, co del traballo, aínda que diga, como dicite antes, xa, xa vas canso con, tanto, con tantos anos dedicado, sí, pero. Disfruto, pero, sí, pero mira, eh parte eh, eh, aparte desto, si eh, por onde ves, pero mira, aparte de eso, sí. disfrutas porque ou se si si no que non se non gustar un pouco, é unha pregunta moito, non? Claro, pero a min, por exemplo, pois que te pode ao mellor queimar un pouquiño, pois unha mesa que chentra ás 4 e pico da tarde. Oh, sí. Un un fin de semana. Desonde ben ás 4 e pico da tarde, non un un sopoñete, sí. ou que che venen ás 12 e pico da noite. Eso, sí. eso pois, fríete, porque eu tamén teño familia, e tamén quero disfrutar un pouquiño da familia. Claro. Entonces esas cousas todas é o que te van saturando, que te van queimando, sí. que te van roendo por dentro, non? Sabes? Eso é o que te o que te Pero claro, es xa sabemos o que hai. Eu, a miña muller, xa sabe o que tuvo que subir, que a miña muller é cociñeira tamén, e, xa sabe o que tuvo que pasar, os meus fillos superon desde todo momento, desde o primeiro momento, o que había. Sí, bueno, Hay que adatarse, eh, cada unha que adatarse. Claro, claro, claro, eu tiñe aquí un amigo, eh, un amigo que é eh, eh, Xenro de aquí de Manolo precisamente, eh. é piloto, é piloto de aviación, sí, eu, é, é comandante, pues que te quiero que fai estuve aquí fai, bueno, tres meses ou así que estaban muerte, estuve aquí. Teño uh -huh. un tío non estaba contento, un tío que gana 15.000 € ao mes non estaba contento porque lle meteron un vuelos a Brasil. Ese non estaba contento. Vale. A, a ver. ver. Eh. Uh -huh. A ver, estamos un, falando unha persona que nadie o que acabas de comentar. Hai xente que nunca está contenta co que co temos, sí. co que que sí, fai. Sí. Claro. Claro, sí. No, claro. a miña claro. pregunta ia máis que nada por aparte de que ese, ese digamos engorde que un tempo feito de que eh, leva muitísimos anos na mesma faena e tal, pues ese, eso hai que aceptalo, ¿no? pero pero que en algún momento un, un casi a diario disfrutas cun, cun, cun un chantar con unha comida especial, ou lle sí. preparar este este, non sei, estas costelas ou lle preparar sí. este, este bistec, é es decir, unha tapaia Si, fas unhas o día, pois, pues, fac... aparte do que tens na carta, non? pois Faz unhas sugerencias, faz algo que base eh, fainando sí, tú, que estás, bueno, pois pues, vou sacar este platiño que oixe vai, vai sí. triunfar, vai gustar, uh -huh. entón, sí, claro, vas facendo esas cousuñas, que é o que te van tamén motivando un pouco, vamos, senón tamén... Vale, eh... vale, vale, vale. E despois otro... tamén hai un cousa, que supoño que Alfonso algunha vez chamaría un cociñe cociñeiro á mesa per darchas gracias polo ou o lo traballo que fizeras. Si, sí, hai, hai xente agradecida, nunca cabe dúda que si. Sí. Hai de todo, xa sabes, non? Que tú... Sí, pero claro, claro, pero oh, temos oh, xente oh, agradecida, xente agradecida, oh, pois pues, igual dito ao oh, oh, oh, camarero, oye, dile al cocinero que é total, ou dixe, ou, sí, oye, sí. oye, oye o mellor salgo afora, vou a barra que me pregunta alguén por min, e, e xa está alguén o que me dira, oye, Alfonso, señor... Sí, <risa> entonces bueno, pues vas, eh, felicitate pues, por aquelo, por, otro, por un arroz sí, ¿no? sí, Sabes, sí, somos especialistas sí, sí, sí. aquí nos arroces en plan eh, arroz con le brigante arroz eh, a marinera sí. todo eso, aquí sale, sale nos moito arroz eh, oh. eh, sobre todo ahora con, con esto do confinamento para levar pa fora é eh, algo oh. fora do normal, de verdad caray, muy eh, no, moito no, porque, por exemplo na hora do servicio Empezan uh -huh. a pedir cousas pa fora Pois, por exemplo, as dúas e pico da tarde Tres da tarde E eh, veña uh -huh. a Roces, e aquí, e veña outro entonces nos nos machaca vivo Pero bueno, bueno, bueno. Pois, bueno. pues, Alfonso eh, O no. prometido eh, Vamos a intentar achegarnos a Galicia E eh, saudarte espero, personalmente eh, Espero eh, que bueno, sí, pues... aquí sigo Se si non me vota antes Manolo, aquí sigo eh... <risas> A seguir diciendo Ahora non creo, seguir. que me quedan catro niños Non creo, non creo, pero bueno Año. Así que hoy disfrutando placer, eh, eh, Sobre bien, todo bien, también saludar ahí eh... a Xulio A Xulio bueno, Couchil Vale Y sobre todo a Armando Que hace dos años que no te vejo Así que Sí, bueno eh. Daré hecho un aperta a vaya Bueno Un aperto bueno, grande Y eh, eh, hasta, hasta otro momento Despedimos tú con que... bocadillo de música Que ya tengo, no, no tengo hasta, cuando, hasta cuando que hay edades eh. sí. Yo estuve aquí sí. siempre, ¿vale? De acuerdo, pues un aperta sí. al monstruo Igualmente un